Zalbu ez pene goera Pene ubeza pezek nahi duten Bakea hori ote da Naizza bidean alda izan Segi dezagun batera Gene naxtea dugu duu demokrazia aukera demokrazia aukera Gazte Asko bakigu, guk zerregin behar degun. Bakoitzak aldun tokian eta, alduen moduan jardun. Naizta bosketan ate guztiak, kolpez itxina iza izkigun. Hau teskundetan ez induguna, borrokan lortu dezagun, borrokan lortu dezagun. 2000 batziko euskal gazteria zapaltzen dute, munduan horren beste goz eta miseria sortzen duen sistema kapitalista eden bik eta bestedik ez diren Estatu Espainiar eta Frantziarrak. Eta hiren akolito lan egiten duten iruniako da gazteizko gobernuek. Nork erabakilu herri honetan, abiadu bandiko txikizuarengo den negoziaren trenara egitzea? Nork erabakilu erabaki paperean ezte bizitaskuia dena dizusale guzti gazion negozia izatea? Nork edalakiru ezkuntaz sistemak herri honek behar dituen persoanak ezi ordez diruzelekeriaren makinari alikatuko duten erreminta sortuko dituela? Nork edalakiru euskal ikasleari eugopako goi ezkuntaz parrua, hau da, bolonien posatzea? Nork edalakiru era berean funta en ikasle ere Gazteola mundu prekari dauditu eta enpresen beharretara esartzeko? Ez alda hori ganeu edu patriarkala inarkeia matxista eragiten duena? Ez alda euren zapalkuntza euskal aeriotzera kondenatzen duena? Horraria euren krizia langilariaren bizkar jartzen, zerbitzu publikoak bezeriten, erendioz langilak aleratzen. Ipar Euskal Herrian dertzen ari den nolimendu kriminalizatzen dute. Ostautuen hau aurrera eramanez, gazteren arka kooperazioak burutuz, batasuna kriminalizatuz. Eta harriaren mesen eta Euskal Herriko laborantzagan bara betzalako proiektuak etoten saiatuz. Ego Euskal Herrian berriz, Hatapun eta egora honetatik, erabak, erabakia Euskadiarretarren esku jarriko duen eszenatoki berrien alde antolatzen eta borrokatzen duen eskera gurtzaleari gerra deklaratua diote. Eta honen ondorioela ilegalizazioak, torturak, rasia politikoak, Gaztaiaren kriminalizazioa, UPN eta PNV ezalako izaneko poltronero eta dirusalekin estatutu eta mejoramendu berriak itxartzen dituzten bitartean. Guzti hauek oso ongiakitek hau alda dezaken indar politiko bakarra eskera gurtzale dela. Eka gure negozioak ikutara joateko arriskua ikusten dute. Beraz, ezkera dertzalea, Eremuiztituzena epikanentzeko apustu garbia gina dute. Eta horre nomorio dira, alderdi politiko zen platafornen inegalizazioak. Elkarrekitari gara itutsen gaituen sistema kapitalistaren aurka borrokan. Etzailan handia da, bi estatu, ira administrazio, amaika diusale eta zeltroan ero, gezurtiko adrelioko zauditako edabide intoxikatzalak, borrokaz berdientzaren eta borrokazien garen gazteo. Gazteok jazartzen gaituzten minyaka polizia, kamarak, protekzak, irakasneitzurako diktadore frustratuak, espetxeak. Baina alternatiba borbora da. Minyaka gara egungo zapalkuntza satiketa eta eta ukapena onartzeko prestez segon eta herri herri haumaika borroketan antolatzen garenak eta borrokatzen dugunak. Batean ala bestean, heldu berri baten alde, euskal herri berri baten alde, ari gara borrokan. Eta gazteok gara izuzen ere, euskal herri berri etorkizuna. Euskal herri berri hori eraikiko dugunak. Orregatik da garrantzitsua martxoaren batean Gazteok hautesentziak independenteenren aldeko botoz betetzea. Polterrimoaren asmoak zapustu eta euskal Euskarri Alasketa Sozialista eraikitzen jarri esagun. Gazteok ere martxoak batean badugu zorresana. Sistema beraren aurkari gara borrokan. Eman dezagu urrasak gehiago eta alkartu gaitzen alternativa beralen alde. Lotu aitze independentziara. Dei. aria skaia skafe go